Doina pentru taina prăpastiei, Doamne, prăpastia lumii ne am fricoșat. când în ea balaurul ca un diavol a venit să înghită. Doamne, prăpastia lumii, în parabola bogatului nemilostiv ne-ai descoperit când să trăim ca săracul Lazar ne-ai sfătuit. Doamne, prăpastea lumii, a căderii în patimile, ispitele și neputințele trupului ne-a arătat, când de cele ale lumii ne-a îndepărtat. Doamne, prăpastea lumii să o trecem făcând cele treile pădări când crucea neamului nostru am purtat. Doamne, din prăpastea lumii pe care are să ieșim ne-a îndrumat, când prin necazuri boli, lovituri de lumii ne-a înstrăinat. Doamne, de prăpastea lumii ascunsă în câștigarea bogăților în ispitele funcțiilor piezătoare de suflet, cu grijă ne-ai îndepărtat. Doamne, peste prăpastea lumii, ca să trecem noi crucea neamului, am purtat și mâncând pâinea durerii, te-am așteptat. Doamne, peste prăpastea lumii, podul de azur al tainelor tale ai așezat și cum să redobândim pricepere ne-ai dat. Doamne, din prăpastia lumii, toți depădații tălharii păgânii ateii la noi au țipat ca să ne întoarcem și să împietrim în păcat. Doamne, peste gura prăpastiei înfricoșate, îngerii tăi ne-au purtat și din mâna ta nimeni să ne scoată în acutezat. Lacrima de Margaritar a Anadejdei. Doamne, Ești lacrima de mărgăritar a de ascunsă în țar din a inimii și ca să o agonisim toată averea noastră cea lumească am dat și cu faptele cele sfinte l-am cumpărat.